Залізничниками на стінах 12-лінійна Гасова лампа Під низькою темною стелою На дворі тріщав мороз Сніги довкола лежали такі Що здавалося ось-ось Загорнуті вузенькою залізничну колію І самі веселі хутори А тут панувало Таке тепло, що тільки розстели на лавці Свою універсальну шинелю Притулися щукою до шерсткого сукна з таким знайомим духом пройдених тобою доріг і до самого ранку додивляйся сни з твоєю минулою долою і недолою і з твоїм сподіваним щастям. Я справді розташувався досить капітально. Звелив під стіну свої чемодани, набиті більше книжками, ніж якимсь там майном Книжок однаково не вдалося забрати, я домовився з Марком, що він потихеньку посилатиме їх мені поштою. Ростелив на лавці шинелю, навіть зняв чоботи, щоб дати спочинок ногам, ліг, заплющив очі, але заснути до самого ранку так і не зміг. Та яке там спання? Перебрав у думках останні дні перед цією поїздкою і ставало смішно і гидко на душі. Вважаю, почувши, що я хочу увільнитися, здіняв галас про неприпустимість розпорошування механізаторських кадрів. Став вихваляти мої гідності і таланти, і скаржився на невдячність тих, кого він пригрів, рискуючи не тільки своїм авторитетом, а може і власним життям. А тепер вони кидають його в найвідповідальніший момент – коли МТС повинна змобілізувати всі свої кращі сили для успішного виконання сталінського плану перетворення природи. Це була прекрасна промова. Маленький, полажає, ніби аж підріс, підскочив над землею, поки проголошував ці слова. Здається, він навіть вірив у те, що каже, та тільки забув, що я не вірю жодному його слову, його удаваному пафосу і фальшивій Вірнопіданності Слухайте, Давида не Перечекавши виверження його словесних гейзерів Сказав я А ви ж не раз казали мені, що знали мого батька Ну, знав, а при чим тут твій батько? А у батька був сіряк Такий, знаєте, справжній український сіряк З відлогою, облямований шкірою «Та ти що, вже зляконо вивкнув полежай, при чим тут сіряк? А при тім, що сіряк той був дореволюційний, а від проклятого минулого, ще царської тюрми народів, поки я був малий, я відповідно і ставився до того сіряка, але ось закінчилася велика вітчизняна війна, я переможець, повертаюся до рідної домівки, і що ж я бачу? Спалене село, люди в землі, гори і нещастя». Хто винен? Фашисти. Нема питань. Тепер загинаємо пальці на руці. 43-й рік, 44-й, 49-й. Одної роки мало. А вже сьомий рік після визволення. І щороку нові постанови про сільське господарство і нові щоразу грандіозніші плани, в здійсненні яких – Повинна брати участь очолювана вами МТС. Дозвольте запитати, що ж ви здійснили? До пустель, каналу й річки, наші славні п'ятирічки, мов би, до дітей, до своїх дітей. Вам цього у школі проходити не доводилось. Ви вчили Шевченка і Франка. То чого ж ви досягли? Німці попалили хати і садки Минуло вже стільки років а чи посаджено на території вашої МТС бодай одну вишеньку або яблуньку, крім дикої дерези, яка росте самостійно, та колючих акаціок нічого. Бо люди бояться звірівського податку, яким негайно обкладається кожне садове дерево, а той дореволюційний сіряк, моя мати й досі щодня надягає його і челапкає на колгоспний наряд як у броневику. Та у мене самого пальто, ще довоєнне, жалібно промовив положай Ти ж бачив, який смушок на комірі обшмугляний? А хто вам винен? Хто мало не щодня кутить до району на наради переради та все вирішує, перевирішує.